Bantuan Allah datang mengikut tanggungjawab Allah Ta'ala Allah Ta'ala bukan hantar kita untuk satu keluarga atau satu negara Tapi untuk seluruh alam, semua manusia Allah Ta'ala telah beri doh kepada pejabat sallallahu alaihi wa Seluruh alam sampai kiamat Nabi-nabi dulu Semua kejayaan di akhirat Dan dalam kehidupan sebelum maut Semua keadaan Jadi baik apabila ada agama <coughs> Allah SWT ta tanggungjawab seluruh alam Semua manusia Allah SWT bagi Nabi-Nabi tanggungjawab Allah SWT ta telah hubungkan Atma dengan usaha Allah SWT hubungkan kejayaan di akhirat Dan kejayaan dunia dengan agama Dan agama dengan usaha <tuh> Satu ialah akhirat, satu dunia Dua-dua ini anda hubungkan dengan agama Kejayaan Kejayaan di dunia dan akhirat Berhubung dengan agama Dan agama Adalah terhubungkan dengan usaha Keadaan akan jadi baik di dunia Dan dengan agama dan agama ini dihubungkan dengan pusat Banyak kita jadi orang yang beragama Allah Ta'ala akan bagi kita keadaan yang baik dalam dunia Dan juga akhirat Yang mana kita amalkan betul Mula-mula kena berusaha. usaha Mula-mula kena berusaha. usaha Lepas tu agama akan hidup Lepas tu kita akan dapat kejayaan Usaha dihidupkan Kadar dengan usaha yang kita buat Kita hidup Dan mengikut keadaan agama kita akan dapat kemudian okey malam mau dengar enggak lagi banyak kita bangunkan usaha sungguh pesantren suka dengan segi Allah kan agama ke hidup kita berusaha usaha ini disukai oleh Allah agama ke hidup seluruhan Selepas itu akan menunjuk kejayaan di seluruh dunia Dalam bentuk usaha Nabi-Nabi mereka berusaha Dalam bentuk usaha ialah seperti mana Nabi-Nabi telah buat Ada Nabi berusaha di dalam satu keluarga rumah Ada nabi musa buat satu kampung. Tapi hmm. musa dengan satu kaum, kaum mereka. Dan ada nabi yang di dalam satu kawasan. Hmm. Allah telah hantar saya balik ke orang Medan. Ini ada orang bagi kita betulkan tikar. Allah Ta'ala hantar Aziz kepada kaum dia bila Nabi Nabi-Nabi buat usaha agama dalam kaum mereka dan Allah Subhanahu Ta'ala Allah Ta'ala beri kejayaan kepada mereka yang amalkan agama ikut usaha yang dibawa oleh Nabi-Nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi usaha yang besar usaha ini akan di seluruh alam di seluruh alam semua nabi nabi tak dapat apa yang nabi nabi dulu yang mana telah diberi kepada rasulullah alaihi wasallam terkumpul apa yang diberi kepada nabi nabi dulu Nabi sallallahu alaihi wa sallam semua kali. Oleh kerana itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahusa. Apa yang diperi kepada Nabi Nabi dulu Allah anak beri kepada semua kepada Nabi Shallallahu Alaihi Selam. Apa-apa bidang usaha ini per Nabi Nabi dulu, semua bidang beri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Selam. Bawa usaha di rumah, dari usaha di rumah sendiri, dalam bandar, dalam bandar sendiri. Usaha di golongan-golongan yang berlainan. Bagi saya, satu usaha khusus, khusus yang diberi kepada bagi Allah SAW. Kalau kita mahu agama hidup dalam perniagaan, buat usaha di kalangan perniagaan. Khususnya keisemewaan keisemewaan SAW meluai di setiap kaum, setiap bandar, setiap daerah. Ini usaha negeri kena hidup di setiap kaum, setiap setiap. Semua ini akan berlaku dalam dengan usaha khas yang dibuat oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah makna hidup di semua tempat yang cerah dengan dibuat oleh Baginda Sallallahu Usha, baginda Rasulullah SAW dihantar untuk semua zaman, semua kaum, semua golongan. Baginda Rasulullah SAW dihantar untuk semua zaman, semua kaum, semua golongan. <coughs> Ini semua yang dibawa oleh Nabi. Semua terdapat dalam usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap kaum setiap rumah setiap setiap golongan menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam Sampai kiamat Berusaha di, di semua zaman Sampai kiamat adalah tanggungjawab Baginda saya Jauh mana Daerah usaha diluaskan Jauh itulah bantuan Jauh itulah Orang yang berusaha ditambah Oleh kerana Salalah Al-Fallam telah diberi tanggungjawab bawa sampai kiamat. Oleh kerana itulah Allah Taala telah beri tanggungjawab kepada umat ini. Kerana keluasan tanggungjawab Nabi, Allah Taala telah jadikan seluruh umat tanggungjawab. Baginda Sallallahu Alaihi siapa saja siapa saja yang ikut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ketelah jadi tanggungjawab orang itu Kalau di seluruh alam siapa saja yang ikut baginda sallallahu alaihi wasallam belum jadi tanggungjawab dia belum di sudah. Siapa saja yang yakin kedahagaan dalam ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka usaha dia tak boleh buat hanya dengan duduk di rumah dia di daerah dia dalam negara dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia wacha kena buat dengan bergerak dan menghidupkan agama di seluruh ini usaha baginda sallallahu alaihi wasallam bukan hanya buat usaha di negara kita bandar tapi bergerak dan hidupkan semula agama di seluruh ini usaha baginda sallallahu alaihi wasallam dalam usaha ada istimah, itu berjemaah dan bergerak inilah khususiat Ketimewaan kerja Nabi itu istimah Berjemah dan bergerak di seluruh umat. seluruh umat Dalam da'wah Seluruh umat telah dimasukkan dalam perintah da'wah imamah yang diberi kepada Rasulullah SAW Perintah da'wah imamah yang diberi kepada Nabi Seluruh umat telah dimasukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala Perintah siapa-siapa untuk buat da'wah Itu adalah kekuatan yang sangat besar Lepas saja yang diperintah oleh UMNO untuk buat da'wah Tidak ada kekuatan yang boleh banding dengan kekuatan itu Kalau kita hidupkan perintah da'wah ini Seperti mana yang patut dihidupkan Kepimpinan di yang dia hak dia untuk sempurnakan, maka dengan nur yang keluar dengan usaha perintah ini siapa saja yang menghalang mana yang menghalang semua akan dihancurkan dalam perintah dakwah ini ada kesatuan yang paling besar Dan semua kesatuan yang halang Allah ganjurkan. Perintah perintah yang khas dulu hanya nabi-nabi saja. Perintah yang khas ini dulu hanya nabi-nabi. Muhsalim salam telah doa supaya haram alisalam pun dapat perintah darah. Muhsalim salam perintah untuk satu di doa supaya jadi dua. Bila Allah Ta'ala perintah Musa A.S. perintah Tidak kepada da'ah da Dia telah melampaui batasan da Musa A.S. dengan penuh Merayu Allah Subhanahu Ta'ala supaya Harun pun dimasukkan Dalam perintah ini Salam Doa dengan penuh Rayuan panjang lebar Doa mengadu Minta kepada Allah supaya Harun al-Islam pun dimasukkan dalam perintah ini. Sulaiman alaihi salam dia dapat kerajaan. Ya mana tak ada siapa dapat dapat kerajaan yang macam mana Sulaiman alaihi salam. Dan untuk itu Islam doa berenggas. Ya Allah Adilah saya satu kerajaan yang tak pernah diberi kepada siapa-siapa sebelum ini Doa Nabi Sulaiman Alaihissalam sahaja Dalam satu kerajaan yang tak pernah diberi kepada siapa-siapa sebelum ini Tetapi dalam dakwah untuk jadikan satu perintah itu jadi untuk dua orang Nabi Sulaiman AS kena doa panjang lebar Musa Salam doa dengan panjang lebar Perintah dia Dijadikan di, di untuk Suleman Salam Dan Jawab kepada doa Salam Allah Ta'ala pun Betul bagi Allah Ta'ala kata saya serat Beri kepada kamu Tetapi untuk Musa AS punya doa Allah SWT Mula kira Mula beri segala Hesan yang Allah kepada Musa AS daripada masa sampai masa itu semua kebaikan yang Allah buat Allah telah ceritakan dulu di Musa AS doa beri perintah dakwah Allah telah bukan jawab Allah telah cerita dulu segala kebaikan yang Allah buat kepada Musa AS daripada masa dia lahir macam Kerana buat bukan satu perkara yang kecil Dapat perintah untuk dawah bukan perkara yang kecil Kerana perkara yang besar Dapat kerajaan dapat harta perkara yang kecil Harta dapat kerajaan perkara yang kecil Tetapi setiap orang dapat perintah dawah satu perkara yang sangat besar Untuk siapa-siapa dapat perintah dawah itu perkara yang sangat besar Minta meminta dengan penuh, dengan penuh Puji Allah dengan penuh merayu dengan Allah, Iaitu Musa AS Minta pun dengan penuh panjang lebar Memuji merayu kepada Allah Dan ada Al orang pun pun Allah jala pun Beritahu dengan penuh panjang lebar Segala kebaikan yang dibuat kepada Musa Alaihissalam dulu, sebelum diterima doa Musa Alaihissalam. Satu perkara, satu cara yalah Musa Alaihissalam membawa Arum sama-sama buat bertarung, tanpa perintah Allah. Bawa Musa Alaihissalam. Kalau macam tu, kekuatan hanya satu saja. Kekuatan kerana perintah Allah kepada Musa Alaihissalam, kekuatan itu hanya satu saja. ini bayan مولانا يوسف رحمت الله عليه تاun 52. Dengan ya, perancani mulia bila Allah Subhanahu ta'ala masukkan harun dalam cinta dawa ini kekuatan telah jadi dua kali ganda. Ini bayan tahun 58. Dibaca bayan itu Dalam doa ada kekuatan Allah yang paling besar dawah. Segala kekuatan dalam dunia dapat daripada ciptaan Allah Dan berbanding dengan kekuatan dalam da'wah tidak ada apa-apa Semua kekuatan dalam dunia ambil daripada makhluk Banding dengan kekuatan yang ada dalam da'wah tak ada apa, -apa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Jubril Alisalam dengan rupa yang sebenarnya dua kali. Kepala dia terbuka sampai ke arah syamla Jubril Alisalam. Kaki sampai ke sampai ke bumi yang ketujuh 600 ratus sayap ke seluruh dunia Timur Barat. Semut tutup ini Jubril Alisalam. Jemput rupanya sebenar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat. Ibn Jumit dalam bentuknya sebenarnya kepala sempat badan yang begitu besar di hadapan di hadapan kekuatan Allah dia, dia, dia kecut dan kecut dan kecut macam satu burung yang kecil kekuatan Allah kekuatan Allah bersama dengan perintah dia kekuatan Allah bersama dengan perintah dia semua malaikat tunduk di hadapan kehebatan Allah semua malaikat tunduk di hadapan dan Allah dan ciptaan-ciptaan Allah tunduk berasingan di hadapan kebesaran Allah kalau Allah, zat Allah bersama kita. Kalau satu kekuatan yang sangat besar. Allah Ta'ala punya Zahid Allah bersama kita. Berarti kekuatan kita. Kita gunakan perintah Allah untuk ambil kekuatan Allah bersama kita. Kita amalkan perintah-perintah untuk ambil kekuatan. Tetapi kekuatan dalam da'wah bukan kekuatan makhluk Kekuatan yang ada pada Allah Kekuatan khaliq bukan kekuatan makhluk Da'wah, kekuatan ini bersama dengan da'i Orang yang buat da'wah, kekuatan Allah itu bersama dia Bila dalam da'wah Siapa buat buat usaha dakwah Kekuatan Allah kota bersempang mereka? Bila kita buat dakwah dalam bentuk yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi itulah maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantar, dan itulah maksud umat ini diantar. Umat ini diantar, bila bila kita bawa ucaha yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batil akan goncang seperti mana gempa bumi batil akan goncang bentuk batil tak akan dapat kejayaan lagi dalam bentuk kedet pun takkan dapat kejayaan lagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan masa sebelum itu jin Jin pergi ke langit tengok apa kabar, apa berita dan mereka bawa ke dunia. Bila Nabi kisanya Allah Subhanahu Wataala telah berhenti kan, jin tak naik ke langit lagi. Kalau mereka naik mereka akan dibaling api, api bintang, eh? mereka akan dipukul. Ini sebelum Nabi lahir, jin naik tengok apa berita bawa ke. Berhitung Pertanya Bila Nabi lahir Berhenti Kalau mereka pergi Mereka akan dibalik dengan Bintang Api Dengan apa? Kilat Mereka ditawari lagi Naik ke langit Jin Jin ini Bila lahir saja Perkara ini diberhentikan Bila Nabi lahir Api yang menyala Beribu-ribu tahun Api majusi telah padam, serta-merta bila Nabi lahir api yang dilahirkan yang majusi beribu-ribu tahun mereka puja api api itu serta-merta telah padam dan sungai pun telah kering sungai telah kering bila Nabi lahir bila zat zat Nabi, jisun Nabi, badan Nabi Perubahan yang besar dalam dunia ini Kalaulah usaha yang dibuat oleh Nabi Kalau usaha itu dihidupkan dalam dunia ini Berapa banyak kejayaan kita akan dapat Berapa banyak perubahan akan berlaku dalam dunia Hanya badan Nabi berlaku, berlaku perubahan yang besar dalam dunia Kalau usaha yang dibuat oleh Nabi Kalau berapa banyak besar perubahan akan berlaku Bila lebih lahir, haknya lahir, lahir saja Baru lahir, berusaha lagi. Perubahan telah berlaku dalam dunia. Kalau kita hidupkan, usul di bawah Nabi. Sumber, sumber kebatilan semua kebatilan super akan gagal. Mereka yang buat perancangan untuk gagalkan Islam, semua akan gagal. Semua semua orang, orang yang musuh-musuh Islam. Terpikir macam mana cara untuk halang, untuk hancurkan Islam semua perancangan mereka akan gagal. Kalau kita bangun usaha, boleh kita bangunkan usaha seperti mana dalam bentuk yang dibawa oleh Nabi. Dalam usaha Nabi ada jamiat dan ada kesempurnaan, kesempurnaan dan apa jamiat jamiat mananya menyuruh. Dia menyeluruh sempurna Ucapan Nabi menyeluruh dan sempurna Oleh kerana itu Begitu umat ini telah dapat satu usaha sangat hebat Anggap salah telah beri satu usaha hebat kepada umat ini Dalam bentuk alam ini Dalam Islam ini Musyrikin, Yahudi, Nasrani <tong> <tong> Kalau kita buat Seperti mana yang dibuat <tong> Maka semua orang Perancangan semua cara-cara Kebatasan, Yahudi, Nasrani Musyrikin Cara-cara ini semua Akan hancur dan Islam akan bangun dengan, cara, dengan syarat Usaha agama dibuat dalam bentuk Seperti mana oleh Nabi Mula-mula kena hidupkan usaha agama Mula-mula kena hidupkan usaha agama Usaha Nabi yang khusus ialah Yang dijalankan di setiap kaum Setiap Bandar setiap negara. Ini usaha nabi yang istimewa, yang khusus dia lahir dihidupkan di setiap daerah, setiap bandar, setiap negara, setiap kong. Ini usaha nabi yang special. Usaha ini usaha yang asas. Usaha ini usaha yang asas. Muladari usaha inilah usaha usaha lain akan hidup. Usaha, mulai usaha usaha usaha lain akan hidup. Bangsa, cara kaum, cara negara, cara bandar semua akan hidup. Usaha cara kaum, cara bandar, cara negara, cara semua akan hidup. Ulama Nabi dah khusyuk dihidupkan. Bila semua usaha-usaha yang tadi Dihidupkan Mereka hidup di seluruh manusia Seluruh alam Semua bentuk dalam dunia ini Semua manusia tahu Nabi-Nabi dulu Mereka punya usaha tak lama Tak jalan lama Selepas mereka berusaha Untuk masa yang tertentu Allah telah buat keputusan Dan usaha agama mereka pun habis Nabi lain datang Usia Nabi-Nabi dulu Usia Nabi-Nabi dulu Tak jalan lama Selepas berapa lama Allah Tuhan, mereka rosak Mereka akan rosak Mereka yang dapat hidup, mereka akan dapat kejian Usia mereka Serhat Tempoh yang Saja Okey, Mike, belakang boleh dengarkah? Ha? Okey Tetapi Musa Umat Tapi dalam umat ini takkan berlaku Macam mana Allah-u'ala turunkan hujan Api dan hancurkan seluruh Umat takkan berlaku Sampai mana yang dulu Dalam zaman Musa Nabi itu Dalam musa sekarang ini Allah tak Macam mana dulu Sebab terus Hancurkan semua yang tak patuh Allah Ta'ala bawa jam tu. Nya Nya Allah bagi kepada kaum hari ini. Allah akan ram, tarik dan bagi kepada kaum lain. Ini akan berlaku. Nemat yang Allah bagi kepada kaum hari ini, Allah tarik dan bagi kepada kaum lain. Bentuk akan berubah. Orang-orang dalam bentuk akan berubah. bagi Nabi Selela adalah selama usaha untuk hidup dalam usaha dalam semua bentuk semua kumpulan semua bentuk dalam dunia Nabi punya supaya agama hidup usaha itu usaha agama Nabi Jum untuk agama dalam semua dengan kita hanya duduk di rumah kita Atau di bandar kita Berusaha Dengan itu Islam tak akan hidup Di seluruh alam Kalau hanya kita duduk di rumah kita Dan di bandar kita dan berusaha Agama tak akan hidup seluruh alam Orang berusaha di rumah Mereka tak bangunkan usaha di bandar Mereka bauza mengikut tertib ke kerja-kerja mereka, keperluan mereka. Orang bauza, mereka bauza di tempat mereka. Orang penjaga, mereka bauza ikut ke keperluan penjagaan mereka. Orang yang kerja, mereka bauza ikut keperluan kerja mereka. Dengan usaha mereka. Mereka usaha mereka adalah tak sempurna, usaha mereka tak sempurna, kekurangan. Alang bahasa macam tu usaha sempurna, nakis, nakis mananya kekurangan. Alangnya orang bahasa agama ikut keperluan, ikut mereka punya tuntutan keperluan penyagaan mereka, mereka usaha ikut penyagaan, ikut kerja. Hamdiah AS mereka berusaha mereka dibaling dengan batu mereka dipukul mereka tahan lapar baru usaha mereka ada kekuatan Nabi-Nabi berusaha mereka dibaling dengan batu mereka dipukul mereka lapar, mereka susah baru mereka berusaha ini ada kekuatan ada kesan usaha mereka ada kesan Urus kita, ikut tertib kita. Tiga hari kita keluar, satu hari cuti, satu hari lagi satu hari kita ambil cuti kita keluar tiga hari. Oleh kerana kita ada korban yang khas, oleh kerana itu Allah Taala akan bagi kejayaan yang besar, karena kita. Tiga hari bulanan, satu hari memang ada cuti, ambil satu hari cuti ke, ajak ke, sikit, keluar tiga hari, oleh kerana tidak ada pengorbanan khas, maka Allah Ta'ala kejayaan akan banyak. Jadi tuan-tuan, saya dan tuan-tuan yang duduk sini, seluruh alam, semua orang Islam, apa yang ada di antara langit dan bumi Dunia, matahari, bintang, bulan Apa-apa yang ada dalam dunia ini Kita ini hidup dengan letak benda ini di hadapan Untuk dapat manfaat daripada benda itu dan kita tertibkan kehidupan kita Contohnya mulia Allah Subhanahu SWT Macam mana mau dapat hubungan Cara langsung dengan Allah yang maha suci Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala hantar Nabi Nabi Bausa Supaya manusia ini ada hubungan cara langsung dengan Allah Supaya cuma tumpuan manusia di seluruh alam Paling kepada Allah Daripada khairullah kepada Allah Daripada dunia kepada akhirat Oleh kerana itu saya dan tuan-tuan datang sini Saya dan tuan-tuan kita semua Jangan anggap kita untuk satu negara Atau untuk satu kaum Atau untuk satu bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala telah hantar kita untuk bawa Nabi sampai kiamat semua kita. kita adalah orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah kita orang yang mengucap kalimat sudah jadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanggungjawab sudah jadi tanggungjawab kita untuk bawa agama di seluruh kita semua beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahaja yang berkata kepada Nabi SAW Ketanggungjawab untuk berusaha agama di seluruh alam Telah pun datang atas bahu dia Telah pun datang kepada dia Faham tuan-tuan? Ha? Faham? Samjil hebat kita bukan negara kita kita hanya bukan berusaha di kaum kita orang bahasa kita tapi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kira jadi tanggungjawab kita untuk berusah agama seluruh alam Allah. Sudah jadi tanggungjawab kita untuk bawa usaha agama di atas semua manusia seluruh alam Setiap kita bertanggungjawab. Nabi dulu antar kepada satu kaum, satu kawasan, satu kaum, satu tempo. Nabi sallallahu alaihi wasallam diantar untuk seluruh alam sampai kiamat. Nabi-nabi dulu diantar untuk satu satu kawasan, satu zaman yang tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantar seluruh alam sampai kiamat. Allah lah niscalah. Nabi shallallahu alaihi diantar untuk semua manusia seluruh alam sampai kiamat. Nabi-nabi dulu <coughs> untuk tempat yang tertentu, kaum yang tertentu. Perhatian mulia. Nabi diantara diambil. Kenapa lah antar nabi? Supaya nabi Supaya dipalingkan manusia daripada itulah kepada Allah, daripada makhluk, kepada hak, daripada dunia, kepada akhirat. Untuk itulah antara Nabi-Nabi, inilah kerja, kerja yang samalah Allah bagi kepada saya dan tuan-tuan. Apa-apa yang ada, kita bukan hidup dengan letak apa yang dicipta oleh Allah, tapi letak Allah di hadapan. Untuk dapat faibah cara langsung daripada Allah Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita agama Kita mahu hidup, kita mahu Keinginan kita hidupkan seluruh agama di seluruh alam Bukan hanya hidupkan agama dalam petani atau peniaga sahaja Tapi seluruh alam Agama hidup seluruh alam Supaya agama hidup dalam pertanian, dalam orang yang memerintah, dalam orang kaya, peniaga, orang miskin. Ini, oleh kerana itu saya minta tuan Allah Kalau kita kerja, sampai hari ini, kita tak belum lagi jadikan kerja kita, kita. Kita mempertahankan kepada Allah, ampun kepada Allah. Ya Allah, kamu telah bagikan penjawab seluruh alam. apa yang ada di antara langit dan bumi dunia, ini dunia Dia lebih kecil daripada kecil Apa yang ada di antara langit dan bumi Dan Allah maha besar Dan Allah sebab Allah kekal bila-bila bersentia selama-lamanya Dan Allah mengalami usaha supaya ubah Kita mengubah usaha kita Allah menjadikan kita Bagaimana kita hidup dengan letak apa yang Allah jadikan Tapi letak Allah di hadapan Allah SWT maha besar Allah SWT maha besar Satu orang Orang keluar jalan Allah Dia Keluar jalan Allah Untuk masa pendek Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di antara langit dan bumi Lebih besar Allah SWT punya belas kejian atas kita Bila kita istighfar kepada istighfar Allah akan keluarkan dia daripada setiap kesempitan kesedihan Allah akan keluarkan dia Allah akan bagi jalan keluar dan Allah Subhanahu taala akan sempurnakan keperluan dia setiap okay, hari sampai hari ini kita anggap, kita penjaga kita petani kita untuk satu negara kita untuk Bangladesh ini kita mau kita hidup macam tu Tuan-tuan mulia Apa yang ada di antara langit dan bumi ini Amerika pun ada, China pun ada ha? Pakistan ada, India semua dalam ini Allah subhanahu wa ta'ala Kita mau hidup dengan letak Allah di hadapan kita Jangan letak ciptaan Allah Ini dunia ini hadapan kita Kita hidup dengan letak Allah di hadapan kita Bukan kita mau dapat manfaat daripada Apa yang dicipta oleh Allah dari pada Allah, zat Allah cara langsung. Untuk itulah Allah bagi kita agama. Dengan agama kita dapat cara langsung daripada Allah. kita mahu hidup dengan agama ini seluruh alam. Usah, usaha usa kita supaya palingkan manusia daripada apa yang dicipta oleh Allah kepada Allah, daripada makhluk kepada khalik, daripada dunia kepada akhirat. Palingkan manusia Ini tujuan Allah hantar Nabi Ini tujuan Allah saya dan tuan-tuan Oleh kerana sampai hari ini Kita belum jadikan isbab kerja kita, kita Kita hidup dalam dunia sebagai peniaga Dengan anggap kita ini peniaga Dengan anggap kita ini petani Dengan anggap kita ini pekerja Kerana itu kita meminta ampun kepada Allah Ya Allah kamu hantar kami untuk satu maksud yang besar Tapi kami telah tak jadikan isbab maksud kami Ya Allah, ampunlah kami Allah dan bila kita banyak, ini anugerah Allah, bila kita banyak istighfar, Allah akan bagi jalan keluar daripada kesempitan, kesedihan kita. Dan Allah Tuhan akan bagi kita rezeki daripada sumber-sumber yang kita tak sangka. Dan Allah dalam buka pun Allah akan bagi kita keadaan yang tenang. Bila kita banyak istighfar, taubat. Allah Tuhan hantar kita untuk dapat daripada kazana Allah, daripada zat. Ini berkuasa Allah. Untuk itu Allah bagi kita agam. Untuk itu Allah bagi kita usai ini. Usai Nabi Nabi, usai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika usai ini kita akan dapat manfaat secara langsung di bawah Sampai hari ini kita, kita hidup dalam dunia Dengan anggap kita ini peniaga, petani Saya orang Bangladesh, saya orang Amerika Saya orang Pakistan, saya orang Malaysia Jadi kita adalah umat Nabi SAW sel Jadi tanggungjawab, kita seluruh alam Kerana itu kita meminta ampun kepada Allah Sampai hari ini kita anggap kita ini peniaga, petani, engineer, doktor, pemerintah Orang Malaysia, Indonesia, orang India apa kita minta ampun, kepada, ya ampunlah kami. Saya umat nabi. Kita adalah umat nabi sendal, sendal. Tanggungjawab seluruh alam, tanggungjawab kita. Bila kita banyak istighfar, Allah akan bagi taufik kepada kita. Allah akan bagi kita jalan keluar daripada kesempitan, kesusahan Allah akan bagi taufik. Allah suka, boleh disibar Allah suka dan dia akan menggunakan keperluan kita dengan cara dia yang baik Seluruh alam Lantar kita untuk ini Inilah kerja kita Tuan-tuan yang mulia Untuk masa yang pindah Satu pagi atau petang Kita keluar jalan Allah Lebih baik daripada dunia dan segala-galanya Bagi Rasulullah saya katakanlah Bila Nabi antar jemaah ke Mauta, mula-mula Jafar bin Talib. Kalau dia syahid, Zaid bin Harisa. Kalau dia Zahid, Abdullah bin Rawaha. Kalau dia pun syahid, mereka mesyuarat, lantik satu orang ambil. Satu orang Yahudi berdiri di situ. Dia kata, dia kata apa? Tiga-tiga kamu akan Yahudi kata. Nabi cakap macam itu. Abdullah bin Rawaha, dia Abdullah dia wahaha dia fikir saya akan Semayang di semayang Jumaat, di Madinah bawi semayam di Madinah belakang rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tanya kenapa Abdullah tak pergi lagi kah jadi kata Ya Rasulullah saya mahu main Jumaat di belakang kamu Ya Rasulullah. Nabi kata kamu kamu tengok main Jumaat di Masjid Nabawi. Kamu tengok main belakang kamu kamu tak tengok kamu dia keluar jalanlah berapa jauh mereka telah jalan. Jadi itu saya ada kuda yang cepat. Tengah hari mereka telah pergi. Nabi mereka antara kamu dengan mereka, jara dia, jari timur sampai ke barat. Lima ratus tahun ini Bila melakukan perperangan, syahid Tiga-tiga sahid. Jafar, nabi-nabi sahid. Nabi bila nabi, bila nabi, perperangan melakukan, bila, Abdullah Rawa Shahid, Nabi kata Jafar sudah masuk syurga. Bila Zahid Syahid, Nabi kata Zahid masuk syurga. Lepas tu Abdullah Rawah, Bila Abdullah Rawah Nabi Tiang. Nabi Tiang. Itu baru Nabi kata dia pun masuk syurga. Kerana apa? Dia sudah lambat keluar, untuk dia lambat masuk syurga. Oleh kerana itu, dia punya jarak jauh daripada mereka Timur dan barat Jadi tuan-tuan Semua manusia di seluruh dunia Segala kesusahan semua orang daripada dunia ini Semua kesusahan mereka Satu orang ahli neraka Lebih banyak lagi kesusahan dia Tak ada apa, apa Satu orang neraka punya susah Jadi tuan-tuan yang mulia Allah Ta'ala Allah bagi agama untuk dapat kerjaya selama-lamanya Jadi Kita meletak di hadapan kita Allah Ta'ala telah permudahkan kita Permudahkan Bila kita ikut perintah Allah dengan cara Nabi Allah kala, bukan itu satu hari Selamatnya selama lamanya Allah akan selamatkan kita daripada api neraka Kepusaha neraka Allah bagi kita satu usaha Jangan kita hidup dengan letak kehidupan sebelum maus di hadapan kita Kita mau hidup dengan letak kehidupan selepas maus di hadapan kita Allah akan bina akhirat kita dan juga akhirat kita. Allah akan bina dua-dua kehidupan dunia dan akhirat. Kita siapa-apa usaha persiapan untuk akhirat, dunia pun Allah akan betulkan. Akhirat pun Allah akan betulkan, dunia pun Allah akan betulkan. Oleh kerana itu saya minta tuan-tuan, saya dan tuan-tuan. Beritahu kepada semua raja-raja dalam dunia. Beritahu. Beritahu mereka, mereka dalam kerugian. Bagitahu semua orang kaya mereka dalam kerugian. Diberi bagitahu mereka kamu letak azat Allah di hadapan. Hidup dengan letak azat Allah di hadapan. Di seluruh kekayaan dalam dunia tidak apa-apa. Ha? Kita melihat akhirnya ada Allah Jalal telah, telah beri saya dan tuan usaha yang begitu hebat. Dihulit kerana kita tak buat ini sebagai kerja kita. Kita minta ampun dan kita buat keputusan. Mulai hari ini kita akan jadikan usia Nabi sebagai usia kita buat keputusan. Mulai hari ini kita akan jadikan usia Nabi sebagai usia kita kemudian dapat keputusan jana mulai hari ini usaha nanti punya kita belum saham selang peperangan mauza nabi telah lantik ja'a abdullah bin Rauh, ja'far bin abutalib badu ja' bin harisa sa'ad abdullah bin rawah nabi kata kalau ja'far syahid dia jadi amir mister per ja' bin harisa kalau dia syahid abdullah bin rawah yaudi yang dulu berdiri sana dia kata tiga-tiga akan syahid ya abdullah abdullah bin rawah dia kata apa, dia nak semayang Jumat di belakang Nabi Bila Nabi tengok Dia tak pergi Nabi tanya Abdullah tak pergi lagi ke? Ya Rasulullah saya nak semayang Jumat Di belakang tuan di Merti Nabi Nabi kata apa? Kamu tengok kelebihan Semayang Jumat di belakang saya di Merti Nabi Kamu tak tengok Apa kelebihan orang keluar dari Allah Apa jarak kamu dengan mereka Dia kata saya ada kuda yang laju Mereka dah setengah hari awal mereka tu tengah hari tapi jarak antara mereka dengan kamu lim, timur hingga barat 500 tahun lambat. Dalam bila peperangan berlaku Nabi duduk Madinah Nabi tengok Nabi kata sekarang ini dah pun telah syahid di syurga. Sepatutnya Zaid bin Arqam, Zaid sudah syahid masuk syurga. Abu Abdullah bin Rawha Nabi dia sudah syahid Nabi diam. Kemudian baru-baru dikita masuk neraka. Kenapa? Dilambat keluar jalan Allah. Tuan-tuan yang mulia, kita pagi atau sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala-galanya. Kita meletak ini di hadapan kita. Menghidup dengan letak, akhirnya di hadapan kita. Seluruh kesusahan orang dalam dunia ini banding dengan satu ahli neraka punya susah, lebih nasyat lagi. Ya Allah bagi kita agama yang melindungi kita daripada azab kesusahan di akhirat selama-lamanya. Allah bagi kita agama, ya dengan itu selama-lamanya kita akan dapat anak Ya Kita membawa usaha agama, meletak agama di hadapan. Allah di hadapan kita. Bagi tahu semua raja-raja, bagi tahu semua orang kaya, bagi tahu semua orang miskin, bagi tahu semua mereka dalam kerugian, mereka letak dunia di hadapan, mereka dalam kerugian. Bagi tahu mereka, ini kerja kita Wahai pemerintah-pemerintah dalam dunia, kamu dalam kerugian Wahai peniaga-peniaga, kamu dalam kerugian karena kamu letak dunia di hadapan kamu Kita emak di hadapan, akhirat di hadapan Bila kita berusaha untuk siapkan akhirat kita Dunia pun Allah yang menjadikan betul Jadi kita mesti sadar. Sampai hari ini kita belum lagi jadikan ini, kerja ini kerja kita istighfar dan bawa keputusan. Mulai hari ini, inilah kerja saya. Metak kerja ni ya Rafa. Bawa keputusan. Pani. buat dia. Kita lambat sikit. Tengah hari. Ni jangan tunggu tuan-tuan eh. Semua raja-raja, semua pemerintah, semua peniaga, kamu semua dalam kerugian Kerana kamu letak dunia di hadapan, letak akhirat di hadapan Allah telah Ta bagi tanggungjawab kepada kita Seluruh alam tanggungjawab Kita menghidup dengan lintas seluruh alam di depan kita Semua manusia di seluruh alam Kita mempikir sama ada mereka punya hati telah paling kepada Allah atau tidak Bukan bukan masalah satu negara Tapi seluruh alam Bila kita fikir seluruh alam Mengikut itu Allah telah bagi kita faham Allah akan bagi kita faham Dan kesan Allah akan di seluruh alam Kesan kita akan kena di seluruh alam Kita yang duduk di sini Setiap kita Kita tanggungjawab untuk agama seluruh alam Bukan tanggungjawab satu keluarga Bukan untuk satu kaum Kita tanggungjawab seluruh alam Tanggungjawab seluruh alam Allah Ta'ala telah beri kita Zat Allah, zat yang sangat zat yang suci murni, zat yang sangat kita mau menangis dan berdoa. Ya Allah, bagilah kami faham apa kehendak kamu Dan bagilah kami taufik untuk buat apa yang kamu mahu. Dan kalau kita kalau kita letak peniagaan di hadapan kita mak bantuan Allah mengikut itu Bila kita letak seluruh alam di hadapan kita Supaya hati kita seluruh alam paling kepada Allah Allah Ta'ala Allah akan ambil kerja daripada kita mengikut kita punya fikir Letak seluruh alam di hadapan kita Seluruh dunia ada ada depan kita semua manusia di seluruh alam Duduk sini pun Kamu boleh bawa kesan usaha kamu di seluruh alam Anda bagi tanggungjawan seluruh Anda akan bagi kita Dengan kita yang tanggungjawan kita ambil Sama ada kita seluruh alam Sudah datang kepada usaha Nabi ataupun tidak Sama ada semua orang kepada usaha Nabi ataupun tidak Allah akan sebarkan kesan kamu di seluruh alam seluruh alam menikut itu agama hidup seluruh alam di mana agama hidup seluruh alam kita akan dapat ini. jadi tuan-tuan yang mulia Duduk dan fikir ni. Masjid tuan-tuan Jemaah Jemaah mana telah datang Dari negara mana Jemaah dari negara mana sudah datang Jemaah dari negara mana belum lagi Daripada masjid tuan negara mana jemaah telah pergi Negara mana belum pergi lagi Kita tengok Mana negara telah datang kepada Tuhan? Negara maju. Mana negara belum lagi datang? Di mana negara jemaah telah pergi dah bermaju kita? Mana yang belum pergi lagi? Mengikut ini, berpikir ya ini. Allah Subhanahu Taala, Allah akan ta bagi kita faham. Kita letak negara kita di hadapan dan kita kita berpikir dan teshkid dengan letak semua di hadapan kita. Alas bantuan mengikut tanggungjawab kita ambil. Bila kita anggap tanggungjawab seluruh alam tanggungjawab kita, Allah akan bagi kita faham mengikut itu. Yang tanggungjak celuruh alam atas kita Mana negara jemaah telah pergi Mana jemaah belum pergi lagi Mana negara jemaah telah datang Mana negara belum datang Yang mana kita kena dahulukan Usaha agama di mana Yang mana kita menghantar Di orang di dalam Tinggi keburtadan Mana sana kita kena hantar jemaah Kita mahu fikir semua orang Islam telah datang kepada kerja Nabi atau belum? Anta jemaah ke sana? Patu mu anta tempat lain? Bila kita fikir macam tu, jemaah tempat yang paling utama, paling perlu sana kita dulu, dahulu dulu. Patu yang yang sekian prioriti macam tu. Kita buat usaha, damanan yang kita buat Yang baki banyak kerja yang belum selesai Allah dengan kudrat ni akan sempurna Kita fikir Tak, kita baik dulu Allah akan bagi kita faham mengikut tanggungjawab ni Rancangan yang mulia Allah Allah Allah akan masukkan Nur Hidayah lagi hati Negara mana mereka telah paling kepada Allah Negara mana mereka belum paling murah Bawasa Bila matahari terbit Maka dia punya cahaya Seluruh alam, seluruh dunia Kena dia cahaya Begitu juga Begitu juga Allah akan orkan madah hari hidayat. dengan itu dan seluruh dunia akan kesan Allah akan tunjuk kita Allah akan baik hati-hati manusia paling kepada Allah kesan kesan kita Allah akan sebarkan seluruh alam bukan perkara usaha Lihat Sama ada manusia seluruh dunia Menuju kepada Allah Ataupun kepada kepada Bila mata datang Manusia akan nampak Kejayaan Dalam perintah Allah Jangan ni tengok hati kita Sama pada Selain daripada Allah Ataupun kepada Allah yang hati-hati manusia seluruh alam sudah menuju kepada Allah berselain kepada Allah bila kita Allah cakap bila kita fikir macam tu, Allah akan bagi kita taufik untuk gunakan diri kita mengikut kehendak Allah kita minta ampun kepada Allah kerana apa sampai hari ini kita tengok kita, keluarga kita, penyagaan kita Kita tengok keperluan agama seluruh alam Kita punya Dengan, dengan itu Ruh kita pun akan jadi bersih Fikir kita pun akan jadi bersih Minta ampun kepada Allah Sampai hari ini Saya tak hidup Dengan anggap tanggungjawab Nabi sebagai tanggungjawab. Saya tak hidup dengan letak seluruh alam di hadapan saya Bila kita minta pun Dan kita Allah salah Kesan ini seluruh alam Kita <tuh> kalbat Sebab Allah Yanglah Saya mengambil keputusan Allah Saya mulai hari ini Saya akan Dengan anggap Dihantar untuk seluruh alam Dan saya Dengan anggap saya Tanggungjawab seluruh alam saya anggap saya tanggungjawab seluruhan dan beruntung berusaha agama di seluruh alam. Allah akan bantu. Allah akan bagi faham kepada kita. Faham ke tuan-tuan? Kita manusia semua manusia seluruh alam di atas Sebahagian manusia paling... lah Kita duduk, mesti kita fikir jemaah mana... Negara jemaah telah datang ke masjid kita Negara mana yang belum datang ke negara masjid kita Jemaah man, Negara mana jemaah masjid kita telah pergi sana Negara mana belum pergi jemaah ke tempat itu di, Negara mana orang dalam pinggir ke murtadat Di sana kita menghantar jemaah Negara mana orang belum datang kepada kerja ini Di sana kita menghantar jemaah Jadi kita buat usaha mengikut kita punya Kemampuan kita yang bagi banyak kerja Allah akan buat Bantuan Allah mengikut tanggungjawab yang kita ambil. Allah campur bagi faham mengikut tanggungjawab kita yang kita ambil. Allah bagi faham kepada kita macam mana nak bawa usaha? Tapi bila kita fikir macam itu, walaupun kita duduk sini, kesan itu Allah akan hebarkan seluruh alam. Bila kita fikir duduk sini pun, mana-mana Allah akan hebarkan kesan seluruh alam. Allah Ta'ala bagi taufik dan Allah akan menggunakan kita seperti mana yang dikendaki oleh Allah Allah akan gunakan kita bila kita minta ampun dan kita tanggungjawab kita Allah akan gunakan kita Allah Ta'ala akan bagi untuk gunakan kita mengikuti kandang dia Tuhan Udala akan cucikan Perkir kita Hati kita Alatulah -alat kan bersihkan buat usaha Allah akan sebarkan hidayah seluruh alam jangan kita takut Allah akan buat kita sedar dan mulakan usaha dan buat dengan sungguh-sungguh Allah akan sempurnakan <tuh> <tuh> manusia alami insan alami tangan jauh, kita letak seluruh alam di hadapan kita semayan kita, zikir kita dawat kita, dawat kita, da kita kesan seluruh alam Allah akan bagi kita faham Allah akan bagi faham, pun itu Allah kita lihat, Allah akan bagi kita faham baiklah tuan-tuan Lutas seluruh alam hadapan. Semayang kita Zikir kita kesan di seluruh alam Jadi oleh kerana itu kita Minta ampun kepada Allah kerana Kita tak lutas seluruh di hadapan kita Kita minta ampun Allah akan bagi kita jalan keluar daripada Keputahan, kesedihan kita Allah akan bagi faham kepada kita Macam mana berusaha agama seluruh alam Dan boleh kita berusaha Allah akan bagi kesan di seluruh alam Bantuan Allah bersama kita Allah perintah kita Allah akan kata Ya Al-Wa'naz Ku'ilah ilah ilah tujuh Wa'a'na suruh alam Ku'ilah ilah ilah kamu berjalan Nabi tak kata al Nabi tak kata ya ayam Arab, Nabi kata ya pas. Kita semua untuk kerja seluruh alam, baukan, kesan dia seluruh alam. Kal, kita tak fikir macam tu kita minta ampun kepada Allah. kita begini fikir ini Allah celanj akan beri kesan di seluruh Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia. Allah Ya Allah Palingkanlah hati mereka kepada zat kamu Contoh-contoh bukan perkara Tuan-tuan punya -tuan, kedudukan Bukan yang Seluruh alam Kita diantar untuk seluruh alam Kita seluruh alam dihadapan Allah akan bagi faham Bisa pausa Kesan dia Allah akan sebarkan seluruh alam Supaya hati-hati manusia seluruh alam akan tertarik kepada zat Allah akan di tarik kepada zat Allah Allah akan masukkan kesan ini di manusia seluruh alam hati-hati mereka akan tertarik kepada Allah Sun cahaya ini akan kena di seluruh alam kesan Meniat, hari sampai hari ini Maafkan kami Allah Sampai hari kita jadikan kerja Nabi Kerja kami Maafkan kami Ampun kami Bila kita anggap kita tanggungjawab seluruh alam Sampai kiamat Maka semuanya kita kesan seluruh alam Zikir kita kesan seluruh alam Dawah kita kesan seluruh alam Allah Ta'ala akan masukkan kesan ini. Cahaya. Hidayat. Allah akan masukkan dalam hati-hati manusia seluruh alam. Allah akan masukkan dalam hati orang Amerika. Orang di Amerika Utara. Amerika Selatan. Hati-hati manusia seluruh alam. Akan ditarik. Akan terima keadaan Allah. Allah akan memberi kesan ini. Jadi kita. Biar biasa kita, kita punya kedudukan kita ini. Bukan. Kecil, kedudukan kita ini adalah manusia alami, insan alami. Kita bukan hanya untuk keluarga kita saja, untuk bandar kita, seluruh alam. Jadi kita mampun, kerana sampai hari ini tak sedar perkara ini. Karena kita hidup dengan letak ini di hadapan kita. Anda akan buat keputusan untuk hidayat. Bila kita sedar perkara ini Kesan fikir kita seluruh alam Kesan semuanya kita seluruh alam Kesan doa kita seluruh alam Kelawat Quran kita kesan seluruh alam oh, minyaga, ha? dia, minyaga, dia ada menyaga di England, di Amerika ni macam dia fikir menyaga di England Kita fikir macam hidayat seluruh alam Kesan itu Allah yang saya barangkan dia duduk di Bangladesh, dia di Amerika, dia ada di England, di Manjai sana. Dia fikir semua menjaga dia. Ha? Kita lagi si fikir macam mana agama hidup seluruh alam. Bagi fikir kita ada kesan seluruh alam. Ini tanggung kita. Gerak-gerik kita ke sandi seluruh alam. Kata Ya Ayuhal Nas Kulu La Ilahe Lillahi Tuflihu Wahai manusia di seluruh alam Ucap kalimah La Ilahe Lillahi Kamu berjaya Nabi tak kata Ya Ayuhal Arab Wahai orang Arab Ya Ayuhal Nabi kata Ya Ayuhal Nas Macam tu juga Kita tanggung jawab Semua manusia Walaupun Nabi Nabi punya fikir Seluruh alam Begitu juga Setiap orang Kita pun fikir seluruh Nabi dia fikir Seluruh alam Walaupun hujir di Makkah Madinah niaz ramdullah ali habib juma pergi dia bagi hidayah di luar masjid dan dia bagi bait dan rawat dan antara juma set masa alines Raih-dai dan doa Dan telah hantar Jumat itu ke, di sikit Dia turun Tunggu dulu Lepas itu dia bayar-bayar lagi Lepas itu hantar Lepas itu mereka gerak sikit Stand Lepas baik bayar-bayar Lepas itu hantar dulu Dia di cakap, cakap, cakap, cakap Sampai ke Jalan-jalan lain Macam tu dibuat. buat Malu Malu dia tanya Mereka mana kamu pergi Dia kata kami pergi ke kata apa Kamu punya kesan tu di London Bukan kamu pergi ke sana Jemaah ini bergerak di Delhi Mohonelah kata Kamu punya tapah Langkah kamu kesan di London Haa Dari London Daripada London lah datang Yang berlawanan dengan agama Di situ kesan dia Begitu dia Kita niat cuma orang alam semua manusia akan lahir Sampai kita mau Allah akan sebarkan kesan kita Di seluruh alam Bila kita yakin Tuan-tuan Allah kan bagi faham kepada tuan-tuan Di tuan -tuan. mana kita patut menghantar jemaah Di mana-mana kita pergi Kesan seluruh alam Cahaya dia Setiap usaha setiap probat dengan iman dengan iman apa itu iman iaitu semua berlaku dengan kehendak dan Allah Taala telah tunaikan perintah Allah dengan cara Nabi dan banyak kejayaan inilah apa apa kita buat dengan iman dan bawa ikut dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kita buat hanya untuk mendapat kerajaan Allah dan untuk mendapat Kerajaan Allah dan anggap ini tanggungjawab kita. Berlepak dengan iman, dengan cara Nabi, dengan dapat keredaan Allah. Dia seluruh alam. Bagianlah bawalah ke seluruh alam kepada yakin ini. Sungguh ini bahawa semua manusia kepada perintah kita kamu Anda akan bagi contoh yang duduk sini Jangan anggap kita orang Pakistan Jangan kita anggap kita Bangladesh Jangan kita orang India Kita dihantar untuk seluruh Orang Saudi Arab Mana-mana kita pergi Contohnya adalah Bukur Doa untuk seluruh alam. Yang Allah, bagilah kami faham di mana kebatusan berusaha sekarang ini. Kita doa, menangis. Allah akan masukkan dalam hidup Nur Hidayat. Hidayat ini akan sebar di seluruh alam. Minta tuan-tuan. Sampai hari ini. Kita anggap kita ini Pakistan, Turki dan sebagainya. Yanglah kami tanggungjawab seluruh alam. Maafkanlah kami. Allah. Bila kita minta maaf. Allah akan bagi kesan ke seluruh alam. Allah akan bagi kesan dia seluruh sampai kiamat. Sampai hari ini. Alhamdulillah kami Kira kami tanggap kami di tanggungjawab seluruh alam Allahumma filni Allahumma filni Allahumma filni walimu'minina wal-mu'minat Wal-muslimina Bin Ustighfar Tuan-tuan yang mulia Kamu telah bagi tanggungjawab seluruh alam kami tak kami tergunjau seluruh alam. Maafkan kami. Kurang-kurang 300 kali dah istighfar. La ilah ilah anta subhanaka indi khutubin dan zalimi. Ya Allah, maafkanlah kami. Allah Ta'ala, siapa yang selalu baktuhar, Allah Ta'ala, Allah akan keluarkan dia daripada setiap kesempitan dia, kesusahan dia, keduka cita dia, dan subhanahu ta'ala Anda akan Nur seluruh alam Sampai kiamat Yang Sampai hari ini Kita tanggap kita tanggungjawab seluruh alam Maafkanlah kami Tanggungjawab kami seluruh alam Istighfar atas itu Allah subhanahu ta'ala Tidak ialah manusia ada kemampuan untuk buat semua kerja Tapi satu masa hanya boleh buat satu kerja saja. Semua kemampuan untuk buat semua kerja Tapi satu masa boleh satu sahaja yang, Jadi mula-mula yang paling tinggi kita buat dulu Lepas yang kedua, lepas yang ketiga Apa yang kemudian, apa yang kemudian Kita mempikir Banyak kerja kita boleh buat Robbi kita bacha ya Allah ya baki dah Allah dengan qudrat kamu kamu sempurna, ya Allah. Dia memang naik ke arah hutan leleh bila dulu di jemaah main dah di luar masjid dan dia ke bawah pagi-pagi dah di bawah pokok nun sebab batu bambu kan membua Ha? Pokok ni Lepas tu dia nanti bagi baedah Hantar Jalan jemaah jalan dia, Tahan Lepas tu dia bagi baedah lagi Hantar Lepas dia ingat ha, Tahan dia, dia bagi Macam tu dia Bagi baedah Baedah sampai Dia jalan Lepas tu mohonlah kata Kamu pergi mana Mereka kami pergi tempat Bukan Kamu punya lata, Kamu tapak kaki, tapak langkah kamu Allah bagi kesat di London Allah hancurkan kebajikan di London berusaha di Delhi tapi di London jadi tuan-tuan yang mulia macam tu juga kita punya fikir kita usaha kita nak berikan seluruh Allah Al-Fatihah dan ditahan pun kepada Allah. Dialah kiptaran dari Allah. Allah telah hilang dan mendapat dari pemberian Allah. Semoga sekali-sekala kita Allah berikan kemudahan. Semoga Allah rezeki yang lebih kepada kita. boleh tak tak Jika kita kerja kita, atas itu kita mesyuarat kurang-kurang 300 kali setiap hari. La ilaillallahu alhamdulillah. Inni kunto mina zolimi. Nahu arabik firni batu balaya. Inni kata Bila kita banyak istighfar Allah akan bagi kita jalan keluar daripada kesempitan kita, kecederaan, kesusahan kita Allah akan bagi jalan keluar dan Allah akan gunakan kita. Allah akan bagi pahang kepada kita. Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang kita sangka-sangka. Dan -sangka. Allah akan bagi kita faham. Kita nak berusaha kamu. Dan kesan fikir kita akan sebarkan alam. Kita mau duduk dan fikir ini. Kesan ini Allah akan sebarkan seluruh alam. Allah masuk ke hidayah dalam hati kita. Dan dengan hidayah Allah ke sebarkan kesan ini seluruh alam. Ini apa yang, yang kita kena Buat yang paling paling penting Perkara paling penting Kita buat dulu Yang kedua penting, yang ketiga penting Beliau kata, jadi manusia ini Adalah bagi dia kemampuan Untuk buat banyak semua kerja Tapi pada satu masa dia hanya boleh buat Satu saja, jadi kita buat Yang paling penting dulu, kemudian penting Jadi bila kita buat Banyak urusan kerja kita Tak sempurna, tak, tak boleh buat jadi kita doa, Ya Allah, dengan saudara kamu, sempurnakanlah yang bahagian kerja yang saya tak boleh buat. Allah telah akan buat. Jadi kita berdoa, Allah umur wali mu'minina wal-mu'minat wal-mu'minat wal-mu'minat wal-mu'minat. Setiap hari kita berdoa, 25 kali, 27 kali. Bagi kita pahala sama banyakkan bilangan orang Islam, lelaki wanita dalam dunia dan sepanjang hari Allah jadikan semua doa-doa kita nak terima Kita dengan iman Iaitu dengan yakin bahwa Allahlah yang buat segala-galanya. Ya Allah Subhanahu Walaikum wa Salam. Dengan Allah Taala bapa. Allah Taala kemagi kejayaan bila kita ikut perintah Allah dengan cara Nabi. Dan kita buat apa-apa pun dengan tumpuan kepada Allah dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan tumpuan kepada. Allah. Dan hanya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Walaikum wa Salam. Apa, -apa buat pun. Iaitu Kita punya amal Darah kita dan semua amal yang kita buat Dengan, dengan yakin Allah yang buat bukan daripada Allah tak boleh buat Kediatannya dalam perintah Allah dengan cara nanti Kita buat dengan cara Nabi Dengan yakin Dan juga kita buat dengan tumpuan kepada Allah Untuk Allah Apa-apa kita buat dengan Nabi Sunnah dan Tumpuan kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi ini amal ni Allah akan terima dan Allah akan berkesan tulur Allah. Tonton yang mulia, tonton! Bila kita lita dan fikir, lita seluruh alam dihadapan. Kita milah. Doa Ya Allah Kamu telah bagi kami tanggungjawab seluruh alam Kami tangga ini sebagai tanggungjawab maafkanlah kami Untuk masa depan Ya Allah Kami akan buat Ya Allah Ambillah kerja daripada kami Untuk seluruh alam Mengikut kehendak kamu Ya Allah Ya Allah Begitu juga Ambillah kerja daripada kawan-kawan kami Di mana kehendak kamu dak hmm. lah, ambil kerja daripada kita. Contoh datang dari rumah sampai sekarang sampai di sini. Contoh datang daripada rumah sampai ke sini. Kesan ini hendak sebarkan seluruh alam. Contoh duduk sini. Contoh duduk sini piginya kesan di seluruh alam. Setiap amal kita, itu umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan orang penggali. Orang pagi. setiap kita, dan untuk seluruh alam. Isan itu Allah akan sebab seluruh alam. -al Semaya kita, fikir kita, pikir kita, kita, kita. Allah akan bagi anwaras, cahaya dengan fikir, cara menikus fikir kita. kita, kita, kita, kita, kita, kita dan dan dia punya cahaya hidayah bagi kereta seluruh alam mana-mana kita pergi pun cahaya hidayah akan bagi seluruh alam contoh dua ya Allah smay selalu aja setiap hari smay selalu aja ya Allah Alhamdulillah kami, bagi kami tanggung jawab seluruh alam. Yalah, ambillah kerja daripada kami mengikut itu. Allah akan bagi kita. Itu bantuan Allah berkadar dengan tanggung jawab kita ambil. Bantuan seluruh alam atas setiap di antara tuan-tuan. Jadi bila tanggung jawab Yang mana tanggung jawab kita ambil yang itulah Allah akan bawa Usaha Rasulullah SAW kata Nabi kata apa? Boleh dengan usaha tak orang miskin Nabi kata yang Allah hidupkanlah saya dalam Semua orang Islam Orang miskin Ya Allah matikanlah saya bersama orang miskin Bangunkanlah saya di daripada masyarakat Semasa orang miskin Begitu mula dengan orang miskin. Satu orang pergi makan muadzamah dalam perjalanan. Walaupun dia dia meninggal dunia, Allah akan bangunkan dia di pada masa sebagai seorang haji. Satu orang dia pergi dia pergi belajar agama, mati Allah akan bangunkan dia sebagai orang yang telah belajar agama. Bila kita keluar jalan Allah dengan perusahaan agama seluruh alam, Allah akan bangunkan kita bersama dengan Rasulullah. Keluarga kita, Allah akan bangunkan kita sama keluarga Nabi dan sahabat. Kita meniat untuk semua manusia, di seluruh orang. Dan bila kita lihat itu dan keluar jalan Allah, kali Allah kita baca dapat 400 90 juta kali ganda Satu rakyat itu semayang 490 juta kali ganda Dan bila kita fikir Dan doa yang Allah Balikanlah hati manusia di seluruh alam kepada zat kamu Kesan kita fikir Allah akan sebarkan seluruh alam dan dan bila kita gerak, kesan kita. Bila kita gerak, dengan fikir dan doa kesan Bila kita baca salam alaihi wa Bila kita baca salawat salam alaihi wa sallam. Siapa <coughs> <coughs> <coughs> sahaja? Siapa ha, sahaja? kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperluaskan dia dari insan dia. Selama itu akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan Kirsalang kepada Tuhan, Kirsalang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua pokok, semua laut, laut semua bukit, dari pada Madinah sampai sekarang ini, agak Kirsalang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah sediakan satu malaikat yang ada 87,000 bau dia. Setiap, setiap bau dia ada 87,000 sayap. Dan setiap sahaja tujuh ribu muka, dan setiap muka itu ada tujuh puluh ribu lidah, dan setiap dan semua ini akan di Salawat salawatkan orang kiri salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali kita kata salam Alaihi Wasallam, serta mirta malaikat akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah sebulan-sebulan kiri salam kepada Tuhan Daripada ya, Madinah Munawarah sampai ke tempat izin di sini Semua makhluk, semua bukit, semua akan kiri salam kepada orang kamu Contoh bayangkan Bacalah selawat tu sekali selawat selawat selawat alaihi wasallam. Dapat sampai sini amak dari Madinah sampai sini. Wajib sekali kita selawat malaikat akan bagi nabi. Si fulan si fulan kirim salam kepada tuan semua tempat yang penuh dengan salam puas salam jadi tuan-tuan kita punya keadaan kita bukan keadaan yang kecil kalau jadikan kita cuman habis seluruh alam bila keluar jalan lah buat satu supayang 490 juta kali ganda Pahalaz zikir, pahalaz salawat, pahalaz bayang 490 juta kali ganda Ya Allah Kamu telah jadikan kami tanggungjawab seluruh alam Maafkanlah kami Kami anggap kami tanggungjawab seluruh alam Bila kita doa Allah Ta'ala Bila kita sekebar Allah ke sempurna ke segala kekurangan Dan Allah akan ke sekebarkan kesan ini seluruh alam Selanjutnya Allah akan sebarkan seluruh alam Kita membayar sentiasa beristighfar, bukan sekali Kita mesti istighfar, istighfar, istighfar Sehingga hati-hati manusia seluruh alam dipalingkan kepada Allah Setiap kita Allah akan menjadikan Dan Allah akan buat keputusan seluruh alam Jom kita taubat. Semaya setiap hari semaya saya selalu belajar. Setiap hari ya Allah, ya Allah paling hati-hati manusia kepada zat kamu ya. Ya Allah, ya Allah paling mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Allah orang yang buat segala Saya yakin bahawa Allah yang buat segala-galanya Semua menjaga gagal Di orang saya yakin Kecara Nabi Dan mereka amalkan cara lain Semua menjaga gagal Siapa yang kata la ilah illallah Allah akan kejayaan Dia kata Muhammad Rasulullah Allah akan bagi dia kejayaan Di berusaha dengan cara Nabi Allah akan bagi kejayaan Jadi tuan-tuan Tuan-tuan kena sedar Tanggungjawab untuk usaha agama Tuan-tuan dihantar seluruh alam Dan dihantar untuk semua manusia akan sampai kiamat Buat tiap-tiap Tuan-tuan, kita sedar Kita ini dihantar oleh Nabi Allah untuk bertanggungjawab atas usaha Nabi Dan kita ini bertanggungjawab Kita Nabi di seluruh alam Dan untuk usaha atas semua manusia akan lahir sampai kiamat Kalau dia meninggal dunia dalam perjalanan berjalan Ataupun sebelum dia jadi haji Allah akan bangunkan dia sebagai suara haji Orang pergi untuk niat, untuk haji Kalau dia meninggal sebelum dia sampai haji Allah akan bangunkan dia sebagai suara haji Seorang yang keluar dari Allah Untuk buat usia nabi Untuk hidup ke agama seluruh alam Bila dia meninggal dunia Allah akan bangunkan dia di pada masyarakat Bersama dengan Rasulullah SAW Dan keluarga dia bersama dengan keluarga Nabi Isteri Nabi, anak Nabi Dan keluarga para-para sahabat Bila kita keluar untuk usaha agama Setiap amal kita Setiap tasbih kita Setiap subhanallah kita digandakan 490 juta kali ganda. Setiap semayang kita digandakan 490 juta kali ganda. Setiap amal kita. Dan setiap hari kita mau semayang satu lagi doa. Ya Allah, sebarkanlah hidayah seluruh alam, Ya Allah. Palingkanlah hati-hati manusia di seluruh alam kepada zat kamu, Ya Allah. Siapa yang yakin bahawa Allah yang buat segala-galanya, Selain daripada Allah atau bapa apa-apa, mereka akan menjaga. Siapa yakin dengan selain berallah Allah, semua mereka gagal. Siapa yakin bahawa hanya dengan cara Nabi boleh dapat kejayaan, Allah akan boleh kejayaan. Siapa yakin dengan cara-cara selain daripada cara Nabi, semua mereka ini Allah akan gagalkan. habis malaikat terus sampaikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si pula si pula si salam. Lagi kita salam. setiap kali kita selawat, malaikat akan bagi tolong. Semua makhluk di dunia dari Madinah sampai Siddiq akan kirim salam kepada orang Salam kepada Nabi. Ribuan banyak kalau kita semua selawat atas Nabi, terus selawat Nabi seluruh semua tempat penuh dengan rahmat salam Seluruh jomba, jangan semua bahu salam kepada kita. Allah. Jadi dia kata Allah jadikan satu malaikat ada tujuh puluh ribu bahu, setiap bahu ada tujuh ribu sayap, setiap saya ada 70 ribu buka, setiap buka ada 70 ribu lidah, dan setiap lidah ini 70 ribu buka, dia akan disikbar sampai kiamat untuk orang yang salawat Dato' Nabi. atas salawat atas nabi kita akan jadi murain kita akan jadi sayang kita kepada nabi akan tambah dengan hati kita akan terhadap kepada nabi Sallallahu alaihi wasallam nabi shallallahu alaihi wasallam kata usah kita muntah orang miskin Allah kata nabi kata dukkan saya bersama dengan orang miskin patikan saya pada orang miskin bangunkan saya daripada macam bersama orang miskin berusaha itu mungkin orang miskin Allah Bila kita istighfar Kerana Kita tak setidak ini tanggungjawab kita Seluruh alam Bila kita istighfar Allah suka kita Kita berdoa Beliau katakan tadi Ya Allah Bagilah kami taufik Bukanlah kami untuk apa sahaja di mana kamu kehendak kamu Biarlah bagilah taufik kepada semua rakan-rakan Untuk berapa di mana kamu kehendak kita Doa Main selanjutnya dan doa Tetapi taufik untuk buat kerja mengikut mansyah kehendak kamu Bagilah taufik kepada rakan-rakan semua rakan mengikut mansyah kamu Kehendak kamu menjaga seluruh alam atas kita. Semua manusia kat lahir sampai kiamat tanggungjawab atas kita. Rasulullah चलेlah di sahabat bulan setiap tahun di luar Madinah. Dan baki masa pun untuk kerja ini juga. Kita pun kecik-kecase untuk kerja ini. Setiap bulan setiap tahun di luar tempat Bagi pun untuk kerja Sekarang Jadi kita mau hidupkan Apa-apa amalan yang ada di Masjid Nabai, di semua masjid-masjid apa, -apa, apa, apa amalan yang hidup Di zaman Nabi itu Hidupkan di rumah-rumah hidup kan di Sebab dia sedia untuk jadikan kerja dan kerja mereka hidupkan semua masjid-masjid di masjid Nabawi hidup di semua rumah-rumah di rumah-rumah Nabi dan sahabat pada zaman Nabi insyaAllah 3 tahun Nabi dan sahabat di luar bagi masa pun 8 bulan di masjid Nabawi untuk kerja ini juga dan untuk apa-apa keperluan kita bagi masa yang sedikit semua sedia. Insyaallah. Kita masjid dan menakib. Contoh juga rumah-rumah kita menoba um, usaha rezeki kan amat. 4 bulan tiap-tiap tahun dulu bagi laptop bulan di tempat kita tu untuk kejadian juga Untuk keperluan setiap masa ha boleh Allah bagi tahu kita kita nak pada ini dan bawa semua Islam seluruh dunia kepada negara ini Mana di, dan mana di semua orang. Eh kon, eh kon, budi, jangan mesti pikir mana negara, macam mana kita mau berharap, macam, eh kon, dengar dan pikir, budi dan musyawarah, cara apa yang dia sampaikan sudah datang dia siapa apa tunai siapa papulan